Amar apartamendu egiteko baimena. Etxaldean berean egindu xalaketa ea txe bai alderdiak, etxe eskubidea ez da txalga ibanderola zabaldurik. Berritzere tokiko egitarra zuzendua ez den proiektu bat azpimarratu dute gukemen txalatzen duguna da, amak e, bigarren etxibizitza berri, shortzen ari dela. A, zonaldean txelkatua da, lahe luzea eta inguruan dituen lujak ere, hots laborantzarako. Bertan, laborari batek alokatzen dizkio lujak jabeari, lujauetan lapurtak estiloko etxalde zaharkitu bat bada, hau saltzeko asmoa luk jabeak, Nicolas Blaen ea txebaiko kidea. Hor, spangero promotoreak du Kastelnodari eh, erritik eh, hori eh, ero ikusiko, Silbera Markone erugbilari profesionalo iarekin, horiek ikusten dutena e, olako eraikin bat erosten duterarik, zenbat etekin ateratzen aldute eta horrek baztertzen ditu e, gazteak. Et, amar apartamendu oztanding mailako apartamenduak beraz gu kar giki diogu hor egin nahi dena da amar bigaren etsebizitza berri sortu ipari euskal herrian. Et. Baina gehiago dena inguruan lanean ari den tzat da lantzenduan ere mutik urbil iru ektarako ofiziale gune bat auge ikusten du ehiak, goi mail koapartamenduak gehitzen badira bere lana mehatxatu adela uftedue atxe baik. Hor argita garbi iruektarak entzen balimadira ofiziale ere muak entzeko diadanik ere du ekonomikoa berdin zalantzan jartzen da, eta horrez gain, uh, horrat etoriko diren uh, dendea bizitzerat, bigarren etxe bizitzak balimadira haste buruetan edo heldu eldu balimadira ez dute onartuko, hori denetan ala gertatzen baita, trakturak regurlarki pasatzea hori lahrak kantatzea goizeko saietan, eta hor, uh, bada konfliktu bat eh, arriskatzen duna pixkanaka pixkanaka, akitzen uh, laborari gaztea eta azken finan kanporatzen. Alderdiak horretara zidua etzeko irigintza planoa joan den 2008ko usteilean bozkatu zela euskal irigunel kargoan gehiangorik gabe, daro gaita bost, bost alde.